Zula, ke iltzen da, ke zuri, absentzia bezala. Edo gerezion duaren lorea, udaberriko pregoiak antatzen, eta dantzatzen duenean. Hori zer dario. Badertasun ikalararria. Eta ja. Eta ja. <tom> <tom> Gene joan pareta bezuta. I aljantizmania, hertade. misterioari zer dario. <tom> Eta ya? Lutxiala <laughs> oh. Gehiago eskatu daik egenean? Ez dago gehiago ematerik Kaixotan gitarri? Itakara Itzainauts joisekaitz eta idati goikotxa Deklatxon maian, buri Era Oba Naia Martínez. Gaur irratia terraiz zaiguna, irratia gurekin sobasen mugituko dena. Solazien eta kantuan. Irriki dira, kiinterrasa dutari. Maia Martiniz beha seindarra hey, Telebistan ezagutu da zuek, aur irratien ezagutuko dugu yeah. Besteak beste kantu eta musika pasio dituen neska gaztea beha seindarra yeah. Zuzan zuzanean izketan soba seinan nintxe baita kantuan ere Dena prestugu dioza den magi Zaginuntzea Ez da, haket joxeta gaitz, get presdalde? Microfonak prest, entzun gaiuak prest, joxegoi presdalde? dago no, bai, presdalde gai. bat? Bai. <laughs> Ondatzeko <Kostetze> Aparka <gopixkabat>? bai. lekuak <laughs> Betagoreko ajarri eta bauaz? Baina gurene. Baina gurene. Baina gurene. Baina gurene tuber galana trun baina za go zenau oraindik urrindo bai bai oraindik urrian daude erdi pare eztan baina urrian bai niak erdu ez ezagite amo 7 izango legu ez baina urria ere bai ezaten aletarako ta azitarako bai mundu arte itsarinen bai orainko hitz dela ko Gaurko itza, itza, bai, gaurko itza lotazilia da Lotazilia ez da hurria, lotazilia da Baina itza berri gero abendu dugu, ez? Lotazilia gaurko itza, baina gaur ega aurrera tuta dugu zuen jakin mina Gero baipatuko edizu edulako mundi nolatera dugu lotazilia itza Aurratiko orde garregazkia Bai, eta argazki atelatzea, e, Zumarroko antio basel izara hon ginen, txoko horretan, erratxaldeko zazpiretan, bertan e, misterioari dario ikuskizuna e, ikusteko eta bizio alizateko aukera izan gendunok, eta askok izan ginen 70 badagun, 80 badagun. Eh, bueno, ba, fortuna eh prebelesia dera izan gendu, ba, bertati bertara halakoik ikuski suna eh gozatzeko, ez? Olerkia, musika eta margoa auztertzen dituen esperientzi artistiko baten aurrean jarri gintuzten Eta artistak ba, batetikane olerkari modura Andoni Salamero e, Txeloa eskuetan Peio Ramírez, pianoa John Goenaga eta Josu Maroto marrazketa lanetan ez? Benetan e, ederra, ederra bikaine eta, eta oraindikan e, emozioz bor gaude edo nago bintzat eta han bizi ikusi izan gendunakinez gendun E, olerkia ziren eh ez dakit oñarria esango dena baino musikari eta artistaundi batzuak eh e, lagunduta, ez, eta baita marrazkilari bate tartean, ez. Bueno, e, Andoni Salamero olerkian e, lan, olerki lanetan eh so, bikain jardun zuen Erabate bat eh eta eta auskera libre, Erabate bat azke eta haren movimentuak eta beretan e, izugarri edertu zuen, ez? E, bai. Oso oso ederra rochalogarria eta eta bueno, ba ere, gero bukaeran izaten gienen bezala, ba, zabaltzeko moduko eh proiektu bat, ez? Nik guzti jendegoi bertaratututako jende guztia, ba, bai, e, oso gustora atera ginela. Urtesanik Zatu garenen ondatzako aparkalekuan Atzoizu gozatu denuan eta badakigu azaruan ere manaldia arantzazurera mange dutera eta menge dugu orren berri. Eta okerozpa haudeka ez 2008an alakontatu zegoen andonik e, usta iaren ogoi edo donostian izango dira 2008an kulturu urteko jarduneldin barruan. Bai hori batzo premiziane aurratu zigun lotzen ari eta uste irako edo dutela. uste mutela. Laukote behon da izuela. Eberra da manaldiarekin entzuleak ikusuleak ozatzea. Eberra da manaldiarekin artistak berak gozatzea, Meni derra da peioak kontatzen zigoen bezala, e, emanaldi hori prestatzeko lanetan zenbat gozatu duten iguntuta, ez? Ze sentsazio hori izatea, entseguetan Laurak elkartu eta gozatu dutela jakitea. Bai, entseguak e, oso bereziak izaten dira, da Eh, aloresbernitan e, aritu izan garenok askotan errefitatzen duen kontua da. Eh, asko gozatzen dugula, baina askotan Ba, entzai eta entran menduetan, ba, gehiago. Ba, sortzen den kimika hori, ingurukoekin sortzen den hartu eman hori, berezia izaten delako, askotan asmatzen dugunean, ba, elkar nola bat egiten dugun, baina hankasartzenen bat egiten dugunean ere, zuzentzeko eta nola elkartzen garen, eta nola uspotzen dugun elkar, hori ikaragari, pulgitala. Itxizenni Erra aldo inau fragoa ubertzea Alako indar bat behin Biltzen nau zutena Etzeuden lo eta ez den den lo. eta aziaz gozatu denun Lotazila Lotazila, itza bai eh? <laughs> Lotazila <laughs> egun eh, kristau eh, egutegian ba, Abentua ez eh ernealdia den hila, hasia ernetzen den eh ila, izango legu eh lotasila eta hitz hau eh lizar diren eh, olerki batetan azaltzen zaigu lizar ditaz eh bueno, gure burua hobetokokatzeko ba antze ez, alaxe dio, ez, nire lemen goxamirtxoren egioz egunean mili abederatzion da hogeita bosteko lotazilaren hogeita laudean ez, egu berri bezpera, bezpera horretan e, Lizardi, Lizardik e, zazpi semea izan zitun Eta has azpioritatikan hiru e, ilditzaiskia moez, e, oso on jaio berritan e, bi eta hndi gutxira jaiota urte gutxita da, ba hirugarrena e, eta horietako bat e, Xabiertxobera, ez? Pixkabat nei bai sansker, bueno, jakorriko dizuet, e, Xabiertxori eskemitakon olerki zatitxo bat, ez? Gabon egongo hizean jaun aitapozik jaiki ta ingurutxoak horra non bildu ditun esanik. Postu, ene txikiok, gaur arratxean, aur ederrena, jaiotzeko baita lurrean. Apaindu eta zoazte guztiok behera berri honaz abalduz zuen jangoiko txoa gurtzera. Zenbazerate baina, bat, bi, iru, amar, ogei, Egun, mila, gutxi, jai gehiago nik behar. Entzu, egalurreko zehaskatara, ta aur, zoragarrenak ere naitiok bertan aukera. Hau sepizkabate zatia. Zainu beitalka, Udako Zena errazadu, zen hau Lehen ere genuen Lizardrian bihotz begitan Liburua, ederra, izugarria, kitzikagarria Ta horrein gaunetan, e, behasengo irakurretaldean irakurri dugu Ipun batean bezala liburuak, ekarri dugu eskutarek Aipamena egiten diolako, kasuntan idazleak Joan liburu liburuen aipamena egiten diolako Lizardiri Ander midikoaren hautean Bai hori e, liburuan hainbat olerkari eta kantari den erreferentziak agarri dira eta tartean artean, ba, Xabier eta Xabier izardi berabina ere bai. Hortarako ere bali dute irakurrela eta aldek atzo elkartu dineun nemingoz, aurten ekastu ortean biasainen. Eta liburu aztertze lanetan horrein iristen gara ez, adiz, ba, Xabier Lizardireen olerkia bezagutzera. Xabier Txori berezem egizken e, olerki hau ezagutu irakurre eta aztertzera? Bai, azken batean eh, liburu bat abia puntu doelako ez da? Eta liburu batetik irakurren ditarte ez? Noran nahi, iritx behitezke. Bakuitzak bere irakurketak egiten dituelako, bere ekarpenak egiten dituelako, eta... Azkenean, mirakurketak elkarrekin abogazten ditugulako. Urren gozita, urren gozitza ordua azaruaren igartzen jan. Igartzan bertan arratzaldeko gozter dietan eta irakur izango zango duguna, zoaz, infernura lastana, hando lertxan diren, liburua. ratu txarri nahi dugu esku artean gai gogorra, azterre gai mintzatu beharrekoa, solastu beharrekoa, ez tabetatu beharrekoa, eta gure artean izan gaitu gubestak beste basi ingo asbubo taldeko kideak? Bai, e, ustailean memoria historikoaren gaia ajoratu denuen, eronek botako nizkin muguruaren aitzakian, eta orain, ba, azaruaren horita bosta bertan izaki ratu ba, txarrak, berdintasuna, hori balanduko duen daia, eta pixka bat e, asmoare hori da bazta, e, irakurtaldea zabaltzea eta abedastea herriko eragileekin. Hori azararen, hogeian, okay, arratxaleko gozterdeetan, basen egitartza jaurekin, eta argazkia atzoko misterioa dario imen kizmuri, atera dugu, bertan izan ziren peio, jon, eta andonita, enitxe, to, tartetxo biltzeko peioren musika edarra. Thank mm -hmm. you. gotzen metzenoan askatila bat, errikide bat, bapatean ezusten telebiztan ikustea. Ama, ama, naia, eta deno korrika telebizta horrega. Polita da ezagutzen dutzen eskatila bat ezusten dapaten telegistan ikustea eta zein niongi kantatzen duen antzematea. Polita da artista bat deskubritzea. eta tauta da ikusleak bere herriki deitzen edo ez mantendu dela ikustean eta polita da ariak lotzen astea ezagutzen etzenuen meskatia hori egun batean larun bat goiz batean zure ondoan irratian egonda din ita da hamagosta has urteko neskatiila bat prestutasuna Ingratiraturreko zara. Bai Kantatuko duzu? Bai Marrezki bate egin duzu, Bai. Polita da jolaserako gogoa duen norbait ezaguttzea! Zupik iraunen du Naila Martinez, kaisotan geturritak, gara? Kaiso. Gumbatean, e, ezusten, bapatean, telegista aurran harrapatugik juen neskatia baikorrori irratxaiu ari baietz, kantatzea ari baietz eta marrazkiak egitari baietz esaten nire guri, Martinez delako. Eskari asko batik? Bazuei, zu, eh? No, sekretu txikiak kontatu behar duzu, tenen irratean dena kontatu behar dago. Eman harin ez, saltxan gero zuri basea jarri liztageko, <laughs> trekin maioak konpun zen. E, nahia, ez dakit, unaitako argazkiratero atera barko bagenu, nahiaren argazkiren bat, hau da zuri horreitzapenetara salto egin barko bagenu, e, zer da torkizu burura e, lehenengo? Ez dakit, un megara ira begira jartzen aldi mazara. Ba, nik uste txikian intzenen guztatzen zitzaitzela ba, gauza berrik deskubritzea. Ba, adibidez ez dakit lehenengo aldiz ba, arkatz bat hartu nonen, edo lehenengo aldiz pianoko nota bat jo nonen. Hori zantza nire magia deskubritu non momentue. Hori bukatu egiten da? Edo nahi azta unua, nahi adaunako gaztea da, nira da da, ez tenari da, eltzenari da deskubritzeko eta inigerre iruditzen zaidan sentipen gogori deskubritzeko nahi horrek jarraitzen du nahi horreinen? Ba, nik uste, baiet, nahi zeta azkenen nire ume puntua beti okiberdetela barrun. Eta izan mm, ez ezula. Ez dakite, guna gudan, azkeneko aste gara jurte beti ingurundan, naia zerk arritxu du. Ba, gehien bat da hontan, izan da ingu ez duten guztia probau deten da. Bueno, naia, ekaitz, ekaitz naia ekait sartu nahi zunen, e, ekaitzi sormenaren mundu izugarri gustatzen dio idaztearena baina baita musikarena ere eta bakit desiatzen nagola naiarekin ere solasen auritzeko, galderak egiteko, hitz egiteko, erantzuteko. Baizelikatu geroa pizkamata. <hazurra> La musika, noizko afizioa e, ez dakit, goguan dut lehenengo aldiz, piano teklari, e, atzarekin e, piano teklauratza atzarekin ukitu nuen egun edo goguan dut musika tresna aukeratu behar eta musika tresna aukeratu nuen egun edo kantuan, ispio jarri nintzena edo aita amek janaikoa zela eta isiltzeko esan zidatena, noizkoak e, e, musika horretzapenak Bof, نيكosta txikitatik, ez ondetela musika gertu eh ja txikien intzenen gogoratzena ez gosaltzea e, jotzen genen sukaldea hamak jartzen zuela asko gustatzen zitzaiten abesti bat. Eta eguneroen bielen hor abesti hori entzuten. Baina bueno, gero hazten hasi intzenen bitarten baita beti onda musika. Zekantu zen, ura? The <laughs> e, Fright taldean How to Save a life, abestia. Mm Ez musika eskolarako pousua nola imantzen imantzizketan egine, eta egia da, e, umeak e, e, auker asko izaten ditu, eskolazkan po, umea, ume da, umea, era menein berda dantzara, edo ginasiara, edo jolasera, edo musika eskolara, e, gurasoek ere orduteia, bete-bete egin daizaten dituzte, distantzia, kandia guak dira umetan, tantxa ipatzen edo, zein importanteen badiz, musika eskolat etxetik hartu izatea, edo polikiroldia etxetik hartu izatea, edo, ez dakit, E, orduzkan orduz eskaintzen dizkiguten aukera gertuan izatea bai bisualki eta bai distantzietan eztelako erresa unu baten puzzlea osatze joalemu naita jarri barkegunuke <laughs> akaso izasketa baina eh botania eh nola bizi izan ezuk musika eskola etxeetik gertu dezue e, oso presente zenuenzuk bai bai eh bueno asinitzenen Jo errevesi nintzen eta ordun ba piskat urruti etzen, eh? baina gero ja piano zazpi urtekin nintzen eta behasaindean mugitu ginen. Ordun ja neukei musika eskola esatzenan bezala etxe ondon. Ta bueno, estar sieran igual erdi derrigortuta edo jun, ze bueno, en, enon uste hainbeste gustauko zitzaitenik azkenen iritsitzen zanen gun bat vuelta maniola ezta kinola eta zerintzeraia, gauza berrik, deskubretzen musikan barron. Eka hitzor da, ez da burasun, e, apostuak, e, umea, ume denen, ez da oso e, kosiente oraindik ere zer nahi duen, edo, dena gustatzen zaio edo, bebezik izertu patuko duen, baina burasu batzuk ikentu musikarako apostua edo kirolerako apostua edo, eta hor bueno, bideratzen, eta asira nintzet, bultzala horretan edatza. Gero, nahiak sandunza, ba, guztatzen zait eta jarraituko dut edakasetzea gustatuko eta poliki poliki joan gara ez nire reabakiak hartzen. Baina garrantzitsua lehenengo pausoidan, gurasoak egiten duen, lana. Bai, ezinbesteko ez da, nik uste, ume batek, ume benetik, badituela bere nahiak baino askotan, bakoztai girentzaiola nahi horiek behar eta nahi bezala adiraztea. Eta guraso, ba... Horregon behar dute, antzemateko aurreikusteko bere senalabek ze nahi izan dezaketen. Eta eskua luzatu eta polikirolde gira, musika eskolara edo denagelako tokira. Zergatik pianoa nahia? Izan zitekean txistua, trigitixa, gitarra... Zergatik? Bueno. Enda ez da musikatrez nagukeran izan eta zergatik pianoa? Bueno, ba, nik usteet e, ikusi nola, bueno, nire amak pianoa jotzen do, eta etxean ikusi nola ba, ama pianoa jotzen eta esan nola, ba, nik baita nahi betoi proba hor du, nik usteetan amak ama Askotan zer ikusi ura nahi ez da? Etxean e, ama ikusi ezkero pianoa jotzen beti kutsatzen daitu, ez ikusten dugun horrek. Bai, ikusten, bai, ez azkenen, ikusten dezuna bakarri dakizu existitzen dela horzun, ikusten ez dezuna ez ezupentsatzen ez ezu hortaz. Asi baietan, ze hasi zinen? Ezu zenean, e, musikatresnarekin, e, lehen da bizit solfeoko urte batzuk egin behar e, izan zen ituan. Bai, lehenengo solfeoko bi urte eukin ituan eta gero esan ziaten urrengo urte, horkeratu bueno, bai, barra duk instrumento bat. Eta nahi pentsan hon, ba, amak ama jotzen doan instrumentua asko gustatzen zait eta nik baita aprobago nahi dut, eta ikasi nahi dut jotzen. Sol feok ez dauka izen itxusi xamarra, sol eta feo. <laughs> <laughs> <laughs> Hena ez ikiz jarri hortan pentsatzen. <laughs> <laughs> <laughs> Baina, bueno, nik usteet izena ez dala garrantzitsuna, orduan, ba, <laughs> asko Gaz, gustatzen zaitu. ere baditu ditu, eza? Zalantzai so gara. oshaiaitatikneia eh denboratsoa ja pasada el dusa zure musika bideoretan e, beste musika tresna utzukere inguruan segurazki ezagutuko dituzu zerdu pianoak berezia ordain aurketatu zenuen ba bueno asteko ba hamaren gandik ezagutzen zenuelako eta eta hori zen zitikenia arrazoitako at gerola segurazki pianoaz ba maite minozaren edo pianoa de zure musika tresna eh kuituna gehiagoren ezagutzen dituzu baina zer du pianoak zuretzako E, bueno, beti instrumentu bat aukeratzeko, beti pen, e, jarri barda pentsatzen ba, haber errexadan eramateko edo haberse soinua ateratzen doen edo e, akorde jotzeko gaidan. dan. Hordun, nik nahiz eta pianoa eramateko erresena ez izan, e, ateatzen doen soinue ez dola beste instrumentuik ateatzen. Uhum. Eh ez eramateko berez, ze gustola gaur hartuko genukeen emente irratian pinu bat. <laughs> Segur batean ez dauka piano pianoa eta eh, sin, etxe kopiona ekartzen hasi. Etxean badezue bai, bai. bai. e, ez dakit lemingo aldiz esan zuen ondoan piano aukeratu nien, eta babonar bueno, batzikia nintzen lemingo urtezena pianoa eskuekin bai atzekin bai baina hankekin ere ukitzen da. Iristen dira hankak zazpizortzi begiratzi urterekin itxibar dilantokira? Ez detin eiz probatu hankaken jotzea pianoa, orduan... Hankaken ez baina, bai, pedal bazo zarteramitzaten dira biek. Ah, bai, bai. Hori bai. <gülüyor> <Ez> da, iratiren kumor zitatea. Ez dakit nespeke, taletzera <gülüyor> bueno. iltsetenezen, <gülüyor> nain txubatu zait. Bai, bai, pianok azpindazke eukiritzazke bi edo iru pedal, ari biaz gure txikok iru dazke, orduan, eskun eskuniko pedalak balio do notak luzatzeko. Ari biaz, zuk pianoa Jotzen zu nota eta gelditzen da ba, Segundu batez Baina pedala o, mantenduta balin badaukezu Pedala askatu arte nota horrek segitzen do uhum. Gero dago e, Ezkerrezkerreko pedala Dala e, Pianoaren notak ba, Suabego jotzeko ba, Imaginatu, adibidez piano elektriko baten ez, Baina piano normal baten e, Nahi dezula ba, ensaiatu eta Jendea daula ondoan eta zuten, hai, Ez ez zu inor molestatu Orduan, ba, pedaloi jota pianok soa bego jotzen do. Eta erdiko pedala e, ez da asko erabiltzen, horregatik batzutok ba ez daukete, eta da ba, notak mozteko, oza, nahiz eta pianoa jotzeakon nota apaldu eta bakarri mantentzen den, erdiko pedala jota notain moztu iten da segitun. Batzuk musika jotzen dute eta melodien zuten da bakarrik. Beste batzuk musika jotzen diote kantuan ari den beste norbaiti. E, batzuk kantatu egiten dute utxutxean. Beste batzuk kantatu egiten dute beste norbait ba, musika sortzen ari den bitiartan. Eta beste batzuk biak egiten dute batera. Zuk pianoa jo bakarrik ez? Kantuan egin izpeitasi zinen? Bai, baindala iru edo urte gutxi gora bera, ba pentsatu non, bale, pianoa guztatzen zaiz. Baina beste are... Abestearen nahi dut probau. Orduan, asinintzen musika eskolan bertan kantoko klasek hartzen. Eta biak batera. Biak batera atxena asinintzen esperimentu kiteni hor. <laughs> Zer nolzko da koordinazioa? Errexa egiten zailo nahi adi? Bueno, nik uste dut, bai, etz pianoa eta abestea esaten dutaz, zaiagoa dala bik batea eitea, banan dut aitea baino, baina nire ustez, bueno, nahi errexa egiten zaitu. Nik guruana regret ekaitze nahia telebistan ikusi denuenean, e, bueno, askotan ikusi zen joko musikariak aldi berean kantatzen eta eta musika jotzen eta nere eh harridura hori izan da ez, jozaia e, izan behar du horrek eta naia ikusi nuenean, ba, bueno, gehienek kantatu egiten eh, zelak zutelako hutsien nahia ikusi nuenean bi jarduerak batera egiten, esan, no, ja badu meritua. Bai, meritua ez da Alaren ikuste beti iruditzen zaigula zalla eh biga uzaldi berean batera egite hori, ezta? Ba, bestaldedat hartzearren gidatzea beraz, eh bolantea eraman eta ba frenua dela, eh direla, baina pentsatzen dut gauza guztia bezala, ba, aritzearen aritzez ba esku hartzen diozula zula Deskurrimentu politia e, Kantatza gustatzea zait, baina gazoa da etxen kantuan aritzea, dutxapean kantuan aritzea eta beste bat, bueno, serioski e, ikasi egin nahi det e, kantatzen ze, kantatu-kantatu deno kantatzen dugu baina ikasi nahi duenak baditu bere bideak eta ba, or, egin behar ditu, orduak sartu behar ditu bere bideori hau erasteko eta zuk horren aldeko aposto edin zenuen Ba, bain, ikustet gustatzen zaizun zerbait iten baren badezu beti benbora azkarrago pasatzen dela Eta bueno, kantun, beti guztik hasi geha edo hasi edutxa azpin kantatzen, eta hortzikan babatzu kasten diak anpoak egiten eta bestu batzuk badutxan segitzen dut eta jazta. Madu teoriko nikasten ari den bat entzat, nahi edo e, kirola egiten duela, musika, e, bertsoa, ez dakite, toki nikasten ari dena entzat, edo erra izaten da egiten duen hori beste e, erakustea. Ederra batzutan e, urduritasuna sortzen duena, eh pentsatzen, musika eskolan bida egiten hasten den ume batek izaten ditola bere kontzertutarako aukerak izango da lehenengo saiho hori. Ba, guraso naureko elmanaldi batean bere burua ikusten duena, e, nola sortzen dira aukera hoiek? Izaten dituzue. Bai, bai, bai, musika eskolak eh hasteko ta instrumentuko irakaslek urten behin e, prestatzen do kontzertu bat ikasle guztientzat. Ordu adibez, ba nik piano hasi nintzenenen E, lehenengo urte hortan, ja, lehenengo kontzertu eukinon, ba, abesti, abesti simple bat jonoen bainoazkeneen, guztiek, ikasle guztiek jo balgenon kontzertu hortan, eta hola ba, gehiak ikasteko eta balio dizu baita. Eta horretaz gain, kantoko irakasleak ere, bere kontzertu propioa ematen du urtean behin, eta musikaskolak berak baditu baita, e, pop taldeak esan daikea, Ba, piano bat, gitarra bat, baterie bat eta beslari bat, e, batzen ditu eta Maiatzabukaeran ba Beasainen kalean e, kontzertu bat prestatzen dute ba talde guztia jotzeko. Mhm. Eta Zermozko saiak naia E, pertsenakotxako zumudu ezberdinan erantzuten du saioen aurrean, batzuk oso urduri jartzen dira, beste batzuk e, desiatzen egoten dira eginduten lan hori erakusteko, e, beste batzuk e, joera dute ba, lasa izenditzea, nahiak nola jokatu izan dut, nola jokatzen dut alako e, saioen aurrean, pentsaba urte osoko e, saioak eta e, prestaketa lanak eta biltzen dira e, beste naburreko saio horretan eta bona ardura, tentxioa e, presio pikimatu hando egin ikiko nahi hori horregoten da. Nahiak nola jokatzen du dira horietan? Goboratzen ez nire lehenengo kontzertu ez eh, zazpi, zazpi zortzi orten azkenekoa eta bueno, asiran neon oso sorduriz lehenengo aldiazan publiko aurren jotzenuela baina nolortu nun lasaitzea eta joan joan joan harrekoa bestieta bukau nun eta lasai geldituritzen. baina goboratzen ez behin eh, pianoko kontzertu batean goarnela beste bat, ba beste pertsona batekin. Eta ez dakiz zer gertatu zitzaiteen. Asirintzela jotzen eta galdu nintzan eta lortu non berriro hartzea, baino uf, hoe ezantzan desastre txiki bat. On bibartiz hondike egiten tren ez, hankapitin bat sartu baino gero jakin hori vuelta ematen. Eta zoi gasmatu zen nortan mundai. Bueno, gutxi gora bera. <laughs> <laughs> Nire bi etzen, zire abiru, nire... bueno, ama referenten agusia izan zu baina pentsatzen dute nahiak e, unetan kantu asko entzungo zituela gaztetan zure aukera propioak egin da zer sanikez, ba gazteak musika entzuteko joera izaten duelako orokorrean e, eta gustatzen bazaioa areta gehiago Zein zure erreferenteak, ez dakite, txera eskolati bueltan joan, edo e, lasa izan momentu batean, edo eskolara bidean, e, belarritan entzun gairo jarrita. Zein entzuten nagoen nahiak, edo norengendik ikasi du, edo ari da bere estiloa bilatzen? Bueno, nik normalen inglesezkoa bestik entzuten da jut popa, baina horregatik e, nire lehenengo erreferentea da defrai taldea, lehen hau aipatu dutena, nire ama jartzen zitena, sukadean, igulero goizetan, gozaltzeko nik eskatzen ion beti, ama jarria bestia atzokoa, eta jartzen zitenean, eta oa, nik uste tori referente bat dala. Gero beste referente bat izan daike adibidez, kentzahaspitaldea, e, nik uste tilargia bestia aipatuko nukela, ze goberatzen ez, dagunekin, e, gazteagoan nintzenen, beti hauten egela denakor, abesten, Abestioi, jotake. Eta geroia, ba, gazte, bueno, oain, e, gaur egun ja, nik uste dut pasen jertaldea dauketela erreferente, e, gehien bat letjergo, let abestia. Ze, bueno, nik bere letrak beti esan nahi oso poroitua dauketela, eta asko disfrutatzen dut abestioi eken Musika, musika ere bada, ezkuntzak ikasteko tresna egokia ez kasu hontan. Ba, bai. Nik uste dut azkenen musikaren bidez ba e, asko betu daik ezula ba ingelesa adibidez, ba abestiak entzutan ere lortzen ez du ba, zure gramatika edo leksikografia hobetzea. Zuk zeuk erreparatzen diozu? E, letrari, musikari pentsatzen dut baietz. Franzare, nola letra que debo de garantía esta. Bai, ikusten du baiets, bueno, behidatzen duzu lehengo gauza da azkenen melodia eta ea bestia gustuko duzu no Baina gero ja ikusten duzu nen abestia gustatzen zaizula, ba ja esaten duzu ze letra politi da eta ze sanai, ze sakona. Naiz entzuten ni nahiak musika, nahiak e, Eskolara bidean musika ez joaten den horitakoa da nahiak Edo momentu lasaiak topatzen du nahiak e, musika entzuteko Edo nahiz nahi jartzen du musika Baituzu momentu jakina, ba, oantxe musika entzun dut Eta hortan jarriko naz Edo beste zerbait egin bitartean musika entzuten du da nahiak Buf, uste, musika asko entzuten dutela ez eskola bidean baino aribez bat txekolanakiteakon jartzei juz musikala saiek gero ba, demora libra dauketenen ere ba, musikaren zuten halten naiz, nahi asko disfrutatzen den musikaren zuten ordun saiatzen naiz nire tartek bilatzen baita oin bai, oin badu oparia bai, oa uparia <laughs> Esa berriz ezkantzeko esan bakar da deari gaur ezetortzeko na na na na Eusten dauen zoka zaran, teitotzen dauenan. Hormetxak sortu zizkitanan, galtzen dituena. Na-na-na-na-na-na-na-na-na na na na na na Zerrakalean, ezagutzen zenuen programalendik? Ba, giesan ez, ikusi non musika eskolako kantoko klaseko batean iragarki bat esatentu nahi, zerrakalean, abeslarien lehiaketa. Ta esan honba, ba, igual, proba indaiket, abertu egertatzen dan. Hori da, zure buruari esantzen nio, ma. Bai. Ba, gero esaten diozu nori, zure buruari esaten diozu nori, e, nori komentatu zen nio, nori komentatzen diozu irakasleari, cian gurasuei, da, gozalazuk zure burua animatzea eta bestea ja zure burutek kanpo, e, zuretik kanpo dagoen egoitik esatea. Bai. Eh, baliatu duzu ta animatu beharko zenuke edo papelon bat egin dezake zuta joan beharko zeinateke edo esperintzia politia gerra izango da eta izen eman beharko zenuke zergatik ez ausartu zaitez. Ba, nikosta lehenengo etxen galdetu nola, ba, perbisoa permisoa deskatzeko eta hamak esan zuten horrea. Ba, ez dakizu zer da, baino nahi baldin badezu aurrea. Ta ia amak baihezkoa emantzitenen, e, kantoko irakaslei komentatu nion, ba, kastinentako zea besti prestatu eta jakiteko. Eta izan zen, behaseingo festa eta festak asibartzen austira lortan, ga, gabeko zortzik kaldea etzala behaltzen edo bideok etziera igotzen eta hortanak, estresautagiren biltzen baino azkenen ez genekin bidalita zeren edo ez ta esan genuen bueno dia, gerta, gertatzen dana gertauko da aurretik alako esperintzirik e, bizitakoa zenia e, e, eh ez dakit leiak etaren batean edo parte hartutakoa bueno saiatu nintzen labozkits programara aurkezten bigarren edizion, eta bilboko kastineetarait itzi nintzen baino bertan esantziaten jende gaztego abiatzen zutela eta eta ez zara posible izango. Bale, uh -huh. eh, ikusten dugu musika eskolako batean, eh, zea, eh, bueno, lehiaketaren berri ematen duen, nahi eh, kartela, zuk zure gura erizaten jozua, ba, animatuko, nez. Etxera juan da amari esan, esan, eta bai, zergatik ez, animatu zaitez. Irakazelarekin kantua prestatzen hasi, igo, eh, bueno, igo, kasten nira igo, bueno, kasten nian parte hartu, bidea, ba igoz, ba eta zain egon, ez da? Ba, bai, azkenen... <laughs> Okerrena izan txan, zain egotea ze ez nekin nolak, bueno ez nekin noiz esan bartuten zeintzuk zeuden barrun da zeintzuk ez, eta gainea babarrun nengola esateko modue oso celebrea izan dela esan daiket. Zer, e, larun bat baten edo la torrizitzaiten ama esaten, nahia badakizu sorpresak ematen diela gizarra kaldean programa hartu dituztena, eh, eta... Bueno, es que estáis santzen, bueno, ustedes ya buca bucaudo las ematen eta tan igualezenia ama, más, bueno, suso ez. aquí su zerbaitos, es. Estábe casas de ser. Es, es, ni ni ez dakite ser. Ahora neontzan secreto emantzen aste azkene arte. Hala, berak bazekia zerbait. Bai, bai, berak astoeten az, zehar <risa> bazekien zerbait. Etar aste azkena iritsi zan eta santziten, bueno, tentesta la Jonberra de Donostia. Ata ginen atxetik, eta azaten egun ama, baino ez, goz ez donostia. Eta esan ziten ez ez, baina eske kez jumarra ofizina e, zerbait hartzea. Eta iritsi ginen bertak, eta etzan sartutan iama. Ez jumar ofizina zerbait hartzea. Eta ez ez, baino azkenen, mataberoan, ixo. Zer, kotxa mataberoan aztu dut. Eta eman ziten, bueltabat e, zona hortatik, iristen geha plaza plaza aspira, Eta horkitzen detor, ba, kaja erraldoi bat, gurria naia ahartzen zona. Eta nik esaten, eta auzer da. <laughs> eta horri zitzaiten denengo irudi izan zan, ba, ez dakit kantzerren kontrako zeho zer, edo ez dakiz er. Eta beidatzen ongora, eta, nahi amartzen, ez da nik hauzea honetzako da, ala eta Eta on onkutxa, eta zeon, ales sardu, igatik gukabezlari olbarron. <laughs> eta eman ziten susto bat... <laughs> Eta bateko ez uste izan zan. Zekanpoan gaude edo ikusleik askotan zatute, ba, hori gero antzerkia da, edo berak balake aurretik, eta zut benetan zuzen zuzen, anzatzen zu, antzerkia gintzen ama izan zela, eta pasuntan ba bai. aki gero zerbe jakingo zan, eta etxan ba zerbe ba jakingo zuten. Ba baina hondin mantendu zuten isilpean, e, sekretua eta ondo boro bildu zuten ez uste emateko momentu hori. Ba, bai, niko oso, bain, parrezka gogoratzen da, baina bertan, eman ziten sustoa izan zan, Hordun, Alexek aukeratu zintuen. E, Aleix eta Maria ibiltzen dira aukerak eta lanetan, batetzako aukeratzen dira bereak, eta zu Aleixek aukeratu zintuen. Bai, nahi Aleixek aukeratu ninduen eta, bueno, pozik nago erregatik, hasi ke? Zer nuzko esperientzia izan da, batean, telebista telebista da. Telebistak kamarak ditu eta kamar haiek rabatutakoa, e, bakaso enten euskaletxe askotara iristen da eta grabatzen den horren atzean mugimendu asko dago, saltxa asko dago zermuzko esperientzia izan da, kantatzen eta orin, pitzatzen primerakoa baina horretaz gain, telebistaren alderdi bat ere ezagutuko zen baina, ba, ni lehenengo aldi telebista programa baten agertzen aizela, eta lehenengo aldiz ez jari entziaten elka, elkarrizketan neon, sorpresa orduerdi emanda oso orduri eta bueno, pues venga Eta jarri ninduen plaza erdinbanku baten eseita, eta horre hon ginen, lehenengoen elkarrizketak egiten. Lehenengo, lehenengo saioa gazteizen kantatu zenu, no kerrezpana Bai, lehenengo saioa gazteizen, baino hasierako sorpresa eta geroko alkezpen txiki hori plaza erdin. Hum -hum. Eta gazteizerako saio hori prestatzeko gantuan, garbi zenuen kantatuko zenuen, momentua eh, eskola ina aritutakoa zen momentua entzen, da ba, hau da gehen gustatzen zain dena edo ondoen ateratzen zain dena honekin aurrera? Bueno, lehenengo, lehenengo abesti aletjer go, banekien abestu bernuela, ze nik bueno, ez dakit gogokoena, baina abesti gogonen, gogokonetakoa dauket eta gero ba, pentsatu noni hua, al, bueno, enen, enon uste pasako nintzen iku urrengo fase eta zaino, bueno, beste gu, ale euskeraz probaukoet, pasatzen baina izedo, kantauko dut eta aukeratu baken baken itsasoa gara. Jake nere koraleko jakaslek, e, xabe zara solak, bersio bat, e, abez batzerako, tanik hartu non hori eta nere modua moldatu non. Hautak eta horietan, naia, zer edukitzen da kontuan? Zuri gehiin gustatzen zaizun kantua izatea, onduen kantatzen duzun kantuetako bat izatea, beste izer gustatuko zaien, Bueno, nik uste denatzikan pixka tartu behar dara kontun, baina lehenengo izan behar da, zu guztuko izatea, ze gustuko ez desun zerbait eten desunen ez desu disfrutatzen. Horretaz gain, beidatu behar baita, bueno, tonua egoki hartzeaz, de, bueno, abesti originala, bon, ni pianokin junintzenen, e, nik abestian ere tonun alnon jarri. Baina, instrumentu gabe dijon jendeak, pentsatu bar adu baita, ba, bestia bere tonun dagon edo ez. Mm. Eta horretaz gain ba ja jendea gustuko izatea, programa honetan bereziki bai azkenen programaren helburua da jen, e, kaleko jendeak gustuko duena beslari txampona botatzea eta bestia gustuko ez badu ba ez du txampona botako Formatu zen eusko hitzuntz eso polita da jokua ez da ba ni ikuste bai eta azkenen beti daukezu zirrara puntu batean aber, a botatzen den txampona zeini edo a pasatzen den edo a ber zen azkenen publiko neskuda oiradaslea eta hau da ba adibidez beste programa baten e, dago ba epaie batzuk daude baina programa honetan berezia duen gauza da publikoa dela epaie estrategia garrantzitsua gutxan horibiltsi bilkarisaten hobelenik kantatzen da du 2 kantatzen badu du <laughs> da ba, ni ikusten goko noen lehengoa bestea baksteko ba, ba besteko eta eta kentzeko ja Edo, baita, nik ikusten duena zan, ba, lehenengo abestuta, ba, jende, imaginatu, gustatzen zaio eta botatzen dizkizu txamponak. Ta gero, bigarren abesten duen bitartan, igual jende, txamponi gabe gelditu da, edo esaten mm -hmm. du, ba, igual lehenengo agiago gustatzen du, zaitu orduan txamponga jo botatzen dizkizu tele lehenengoari. Emen aurran badet, bideo bat, haber ze zentzutenan. Naiz, 15 urte dauzket eta bea sain dignator. Chikitatik hasi naiz musika mundu handitzen eta orain dela urte ba konposatzen hasi nintzen. Eta programa honen bidez ba naideat ba ni fiskat ezagutzea ba nere kanpo. Ordun ba eskertuko nuke zen laguntza chanponak botatzen ba nere ametsau ba, bihurtzeko. Txalo bait naiarentzan, nez. Eh? Prestau denaia. Bai. Nahi. Ba, nai zuzena. Nai zuzena. Yeah. dukik, <laughs> egin zin da. Naia zuz sentitzen du bere guruen zin da. Ba, asieran, abesten hasi baino lehen lehenau, urduritazune, bai, baino geroia ja, abesten hasten zan bitarten, ja, paperen sartuta daude, eta oso pozik, eta gero baina ikusten duzune, jendea zui apoiatzen eta txampona botatzen, ja, ff, oso pozik sentitzen Eta egin zure guruen zuten duzunen, ez dakitarteka, e... Ba, eite beren horrian sartu talbidea ikusten zen tarteka zure buru ikusteko, eradiozu eintxe zure buru eintzunezunen? Zer sentitzen duzu? Ba, bai, ni batzutan sartzen nahi ze guen dikanete ben, eta abertzei non edo... A ber... Bez entzun behar detin nona. Eta lehenengo aldiz telebistan ikusi nintzen esan egin nahi ama, zein detemen. Baina geroia, oit, nik ustetu oit, oitzea zaie, baina oitu nintzenen ja... Gusto erantzuten aiz berriro. Saibartan bertan gero itxasua gara kantatu zenon eta beste batan donostian ere izan zinen aurrera egin zendulako. Bai, bai, enonez, espero ez zergatik kan finalea iriztea, baino, bai, lortu non finalea iriste eta e, Donostin grabatu genuen bule barren han bueno eh primeran primeran primeran canto txanoan baina no bada seguen zara Alonso izeneko ah. beste mezka bat eta arekira mantzen azken azken saria eh pentsatuz eh adin bertzuko bueno adin tarte zuenak ere bazen baina, baina jende oso ezberdina, berdina ezagutzeko ko dago izango sendula ta hori ere aberatsa izango zela. Ba bai, nik finaleko eguna goratzen dut programako goni honena bezela. Ze bueno, asieran sartu gintuzten dana izala baten eta hor baize onten txioa pur bat, baina gero ya donostia jetxigintuztenen dana batea furgonetan, eta ez tagutzen hasi ginenen ja lortuz genuen harremana dotze eta oso lagunonak inginen, ordu nazkenen finalea iritsi ginenen sara eta nila zan lagunarteko zeo zer, ordu Etzen, etzen pike askorik esan daike eta ni oso gustorana, no? bueno, gustura edo postena ez beak irabastez, ez dauket ezer bere kontra. Sari nagusi hori ozenen irabazi, baina ITV-ko uebo riko publikoaren saria zuretzat izantzen? Bai, bai. Ba ba ba eh, iku, eh? <laughs> ba, ba. E, bueno, publikoan saria Gasteizeko kaleetan kantaueta gero eh pasa di finalista bezala, ta san ondo bueno, ba, beste aukera badaukete hemen. Eta finalean, bueno, e, online basket, online xariaren finala gain zutenean ere, ba urdurine, oze, oporretan kanpon eta zain, aberze gertatzen zan eta ikusi honen nire argazkia da, nikeragazi nola, osea, bizantzan en enoi ingenis espero colacose ose ordun, oso pozik. Naia, ja, en txigratian kantatzeko fresh. Nik bai. usteet basea prez dagoela, eh? Vale, e, Probatik bai. ingo du, ze, ze kantu kantatuko dugu zuena da? Kontegun zergatik aukuratu duzun kantu hori? E, bueno, bi abesti ekarri dizkizue, baina nik uste lehenengo telde gor abestuko dizu dala. Abestioi nik komposatu nuen, urtarri aldera, eta ekarri delba, ez dakit, nik usteet eh, obekien gilditu zaiten abestia doizan doala, orduan, asko guztaren zaita abestioi bestea. Zuk zer horrek sortutakoa, bai melodia, baita taletra ere? Bai, dana, jarri nintzen piano aurren eta sanon, bueno, abesti batin behar dut, eta sin nintzen melodia atean olenengo, estribiliona, jarri nion letra estribilio eta sanon bau gustatzen zait, seitu behar idazten eta azkenen bukatu non abestie. Sortze prozesori nolako izaten da? Zer behidu zuguruan sortu nahi duzuna edo piano aurrean jarri eta ea zer ateratzen den? Baina, normaletan gert, gertatzen da kanpon nagonen edo pianoa ez dauketenen sortzen zaitela melodia. Eta zetegar joan, baina aztu inbartein melodia pianoa eritxitakon, baina, bueno, sa, lortzen no mobilen grabatzea eta gero eritxeten nintzen etxea, eta bertan, ba, azten nintzen ja abestia egiten. Baina, bueno, batzutan gertatzen zen, ba, bestia zaitza itela eta aurruzten nola. Mm -hmm. Ta beste batzutan esaten honen, ba, bestia egokieda eta aurrea. Edar, inoiz jarri inoiz jarriko zinen bentsatzen dut, e, idazleak horri zuriaren aurrean jartzen diren bezalaz. ez. Ea zer atelatzen dut. sariatu nintzen, baino ez zait asko gustatzen oiz, e, nik uste inspirazioa ez dezula zukekarri gara. Mm -hmm. Izan behar dela, momentun sortzen zaizun zidea zer. Mm -hmm. Ederra, abesten kantuak, kantatzea abesten kantuan bertxioak egitza, baina pauso bikaina da, sortzeaz, da? Nire zerbait dao. Baina, nahi... Lehenengo aldez kompozatu nonen e, abestie uendela irurte izan zen, eta, bueno, etzan izan munduko abestirik zaiena, izan zan pianoko laukon pas eta gutxi gehiago, baina hortzikan horre esan honba, hau gustatzen zait, eta, bueno, nahi nun segitu eta, eta hortikan bajarraitu nonen abesti gehiago idazten eta perfekzionatzen teknika baita. Eta bueno, basean guntzuten den, eh? Hau da antzun behar duguna. Bai. Onda irati bikain asmatu ez du. Ez da erreke izan, eh? Bantxegar du hasi da, siratio. Bale. estilo du, e, nahi araztak eta orkestu guzu, ze kontatu nahi izan du nahiak kantuan bueno, eta? Kontatu nahi dutena besti ontan da, ba, mundun leku desberdinetako bizitza desberdinetala, eta saiatu barrageala ba, gaizki bizitan jendei laguntzen, aldik eta modu benen. Zanggu batel de bor Bai, da, deitu O kontatu joztu gerrari Bagoa A peaceful life A perfect time A peaceful place to live But I can see lots of wars Lots of deaths And a lot more to be Can create a perfect heart A global mind To stop here now and here Is there any chance Any chance to stop Tell me now Tell me why Can we take care of the world? Is a peace or any love? What we fought in our world? Is a time to change? a there time to create? till you United it the whole Tell me now, tell me here If we could have a own We find a solution that The solution to this problem We can be a heroes To all these people Trying to stop again Just think and Think about the day Tell me now, tell me why. Can we take care of the world Here's a peace right time to change that time to create a united half heaven home tell me now tell me here tell me now tell me boy can we take care of the world is it peace running off what we find Choose a chance to create till you made it have a hope tell me ikara <laughs> <laughs> e Naia e nahia, amaz gogoratenez nahi zure amaz e, unetan zuk esaten zenin amari ama kantatu berri dozu kentsuten zenizken berari kantuak pentsatzet kantuan jarretukodula baina arain berak zuen zuten zaitu Dai. ze pentsatzen du amako bueno, es esaten dizu. bueno, telebistan ikusten esaten du, bueno, oso, oso politxega ditu da eta oso gustora baina gero etxen jotzeneik juten pelmada guztik kantzun da, gero <laughs> nahi, zu Izu barria, no, izugarria haotxa eta gara barria, kantu oso bere orokorran gehiago jakinda zuksortutakoa, dela, ze politia melodia, eta ze politia e, kantua bera ez hau melodiarekin batera Ekaiz e, ez da kit martxan jarri dugu, bada edo ez izarrak irratianei ndonezak inerratianei <risa> izarrak irratianei, nengo lehiak idea botoa goren nirea bai nahi, bere bai eta entzule direnena ere bai Eh, naiz sorionabe honezula. Mi esker. Eh, ba bai. liburu bat zu aurrean. Liburu bat eskatzen. Ekarriko zune liburu bat, ez dakit gustoko duzu na dio du, irakurtzen hori zarena edo eta aurkeztuko duzu ekarri desu. Bai, bai, ekarri den liburua. Eh? eh, ze liburu da? Eh, divergent se itzenda, bueno, erderaz divergente eta Londresen egon ginenen eh liburutegi baten galdetura ez ze liburu da egokia inglesez Ba, nire dadeko gaztentzat eta eskenkin zidaten liburu hau eta hasi nintzen inglesez irakurtzen eta asko guztatu zaiten horregatik ekarri dut. E, imagina zakegu nahiak sekulako ingles maia, duela da kantua sortu dezu inglesez, e, sekulako liburu potoloa inglesez irakurtzen ari zara. Ekaitza da gazte dibarria, gazte gazte dakartenea da, inglesa txiki txiki dut eta eta bila zertarako, egin sortzeko, irakurtzeko ulertzeko, ulertzeko txalogarria, txalogarria ikuspegi zabalorekin aritzea eta zugezan duzun ez ez irakurri bakarrik, ez trebetasun artzailiak bakarrik trebatu sortu ere inglesas sortzeko gaida eta nola gainera E, Nai hasi da bere lehenengo pausak ematen sorkuntza lan horretan aurrera behirak jartzen denean, zei ikusten du? Lehen nahi, jugara umetako kontuak e, e, oroitzen, eta umetako argazkien, album hori pixkaat zabaltzen, e, aurrera begira jartzen denean nahiak zer ikusten du? Zei ikusi nahiko luke? Buf, ikusi nahiko nuke nire burua bu bu musika mundu, baino errealista izaten bueno e, institutu nabiluain, batxiller zientifiko aiten Eta nik uste dut horrek ere ateasko zabalduko dizkiela. Ta beti da aukera joiz bezala hartzeko musika ere bai. Uztartzen ustartzen saiatuko za da, ha udariak bai. batera aurrera bai, eramaten. Bai. Arik eta urrutien eramango ditut ikasketak eta musika, ta beno musika el mundu zeo zer irikitzen balin bada ere, hordikant sartzen edo saiatuko na ez, baino badakit errealista izaten ere jakin barra da Urriaren mihan behasengo kaletan ez antzenen, e, e, aurretik e, gaztizko kalean programa kara eraman ondoren donostian ere bai, behasenek ere emeliz, behasengo kalek ere merezi zuten e, naiaren hautsa bertatik bertara biltzea. Ba, nik uste dut errien bertan jotzek ere, bueno, errien bertan ere joberra jo dala azkenen ze, Errikok asko lagundu asko lagundu diaten ere hontan eta merezi zuten baita. Nolako kontzertu izan zen, e, ja, e, zer prestatzeko asmoa zenuan, zeskaino zenuan, eta malezeka itazgin nienen izan, nienzaten nienen beste saio bat grabatzen, eta ezin e, e, iritxik ondo duzu pixka, eta e, an zer gertatu zen? Bueno, kontzertuan elburuna guzia zen, jendea eskerrak emateko kontzertu bat prestatzea, eta, bueno, e, jarri ninduteen, murgila eta alda iskadauden plazta plaztan eszenario txiki montatu ziaten eta toldo bat eurriak ba, ez bustitzeko edo eta bertan ba, mabia ditun esken ginitun batzuk inglesez, beste batzuk euskeraz programan abestutakoak, nire abestiak Et, ma, pixka bat, denetik pixka bat, eta laguntzai bezala izan ditun nabesti batzutan eneko ditzen den perkusio jole bat, uh -huh. Ego Jañe deitzen da biolinjole bat eta nere nere hizpanaroa, abesten, abesti baten. Naroere biltzen da orduan. Bai, hasi da. Zerbait egiten. Erreferentzia poliadrotzean. <laughs> ez, hor izaten da Anai Arreba hizpa helduagoen arduratakoa bat, ez? E, e, bueno, atzetik txikiak datu zen hoiei bai gida pizkat sautzea erakustea, erudi izatea. Nikozte ez daire gustatzen zaiola baino pizka lotsatia da la eta behar da, ez, olako etarako, hau da, publikoen aurrerako pousu hori emateko ausardia pikin bat, behar da. Baina ikustede bai, ez ezkenen lehenengo pauso ematea zure dago, baina oia pauso eman gero edo zer gauz aldagertago. E, kantatzen primerakoa irakurtzen ero, bai, ikasketetan pentsatetera zora garrari dela bere bide egiten, naia, marrazten ere bai? Marrastu egin duzu naia, bai, egingo godet. <laughs> <laughs> bueno, marrasten espreski ona... Ez naiz zordun oso simple haindet eta marrazkiz aparte leta ere sartu dut, ze bestela oso, oso pobre gailetuk oza marrazkie. Bueno, nahi abuz da telebista, e, tamaleze dozorio nez, eta txekoek ez dute ikusten, e, nahiak egin duen marrazkia aurran, deskri batzatokatzen zaigu? Bueno, ba, da horri txuri baten, folio baten, solikur bat, ba, musika representatzen duena, eta papela betetzen, ba, bestidez berdik letrazatik. Adibidez? Ba, adibidez... Itzegi da zu bihotz, izan nintzen umeaz. Edo, lauteiatu gainean, iargi erdean, eta zugoruntz begira. Edo, but, if today was your last day, tomorrow was too late, would you say goodbye to yesterday? Edo, ta, I don't <laughs> edo, ta, how many times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. Edo, letra desberdinak, abeslari desberdinak, nireak, naskieta bat? Bueno, eh, opari bezalartuko izut. Nik argazkiaterako diot eta segure irratiko itakako saioak bloguean jartzen dugunez, ba, bloguean marrazkiaren Argazkia jarriko dit. Eh, ekaitz ez dakit, eh, niki dut pizkan naiari sain tetorkizuneko argazkitako bat, ba nik etorkizuntako etorkizuneko argazkitako bat ikusten dut et ekaitz eta irati zerbait egiten naiarekin gustatu dultzedake. Eh? <laughs> nik amoari uzateko dieola. Dani gustatu berak koska egin naguela. Eta ez dakit baitza eta olerkia edo ipunsaioren batean osatu naiarekin batera eh, eta elkarrekin ba, zerbait sortzen. Nik uste, baietz, nik uste gero eta gila e, du behar dugula diztipinaz berdinak saretzen. Unaitzen ingo duguna, ja, bukatutakoa. Eh. <laughs> e, beste kantuak kandatuko diguzu. Bai, baina baingontan programan abestun hona besti bat, e, bertan donostiko finalen abestun honeneko kantain zantzan, gati buren dantzan, eta elbure zan, ba, lesi eskerrake batea, ba, programan bertan sartzeagatik eta erakutsitako guztiagatik. Orduño naizantza nabestiori hartutan ere bertsio propioa bai pianoarekin. Bueno, hori prestatzeko beste denbora pixka garreta, hau da bai h, bai, bai, kant pixka bat. Dia sai, dia sai, dia sai. Utea kiuxia sai, puta. le cuzza un di berrigo de rigo i cucciazu se Nie yes, znai si gorekami niko aretsa little Bueno, ni preste. orduan. Ba, bai, bai, nikuzteia programa ere gustu gehi hartu diotela abisu multzeko duzu. Bai, bai, bai, saututa gero bai. Alex caja barru ta bera ateratzen, ezta? Bai, bai, bera bera barrutzotani gelditu nintzen, choque sh nor. Bueno, baloa. Eh, gatiguen eburitan dantzan naian urtean izan ahotsean. Gau egun argibi urtu nahi dut Gaur goa Gogo adekoteta Kale erdixen Ez doten joren Baimenik Dantzan astan az Ie Dantzan kalie Danek begire Dantzan kalie She e da ha ha He mi she da ha ha Sarparvago tik vera tessalto capo cinque senti tesni pushtivo sti che Taurtem ta, ta gutik bera urtaritzesengaztas berdin berdin jausten dira josten dira. heuni ta dantza heuni dantza kali haien dantza heuni dantza kali Shabira Zorianchu izteko Joare do arribat da gure vista eta urte horrek beraz para pegi un ha hartzen badaki Ora nabeli ie Begire, dantzen kalie, euri xeda, euri euri xeda. per ta gutik bera zartsalto capo cinco aske sentitzen di ustu usti te taurtan ta gutik bera santurtsten yogien bardi bardi hostenue kali ha every other time every other dance kali ha every Eta namzal, kalien Kalien Eurie xeda Eurie tan dantzal Eurie ta danza dan, Egaitzin gureso ondo, euskera ondo ta bizkaitarra zeren ondo. Eh, sayatzen da bat, ez da, eh, inoia, eh kasu honetan imitatzen dunean edo beste norbaiten kantua kantatzen dunean errespetatzen bere bere moduan eta kaso milaurria milaurri dagokioneen edo norberaren bertsioak sortu baina ezkuntzari letrari dagokiona hori errespetatuz Baina ni gustoa baietz errespetatu beh dela ta gehiogaina abestia indona ondone neon da ba, nik ez dakit aleшек esango lukeen naiaren kantua edo naia bere kantua edo beraien kantua kantatu zent zuten Bueno, nik gustatu guztatu zitzaiola, bertxiba. Eta, bueno, eh, pozik ikusten zitzai hon. Entzango kantuan. pixka dut bera za Naia, no, mila, mila, mila esker denagatik. Mila esker ona solasera tortzaatik, mila esker kantatzeatik, mila esker kantu kantuabek eskura jartzaatik, marrazkiarengatik gatik, leguaren gatik. Etorkizunean egaitz elkarrekin jaingoitugunen gatik. Na, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nik gustora askoite hitu zike. Eh? Flazerra izan da, sortean aurrerako bide horretan, E, saioari bukera betik kantu batekin ematen diogu, oain, beste kontutxo bat zuezitzen godu, bosbal minuetutan e, gaurko saioa zure irugarren kantuarekin e, bukatzen, eh? Bale. <laughs> e, ez, ez behar antasun e, melodia batekin, musika donio batekin, kantatu edo bakar bagarri kantatu. Ez behar handia da, ba, hau txap biuzik, sentitzen dela edo sentitu daiteke lan eta inguruko belarretara jantzita iritsi? Ba, nik uste dut desberdin eta entzute korduan baita. Normalen, akapela besteek bere zailtasunera dauzke, ba, azteko eta bentonun mantentzea da, komplikazio gogorrena edo, eta aparte, ba, base bateukita e, abestekordun erosogo edo babestu gobeztela zaude. Ausartuko zerazken kantua akapela kantatuko eguzurero? Bai, <laughs> muso handi handi bat eta eskerkasko nahia Bai, ero arte Baina, narko nahi aurreza aurreza gutu nahi balimadua itb topatuko ditu bere bideoak eta bukere saioa bloguen jartzen dugunan argazkiak eta eta bideoak Izarrak alean saioko bideok jarriko ditugu zuen eskura. Ira gamineta, ira gamineta, atzoetor tizuna, Eta gaitzen, zuleik kontatu nago, datorren astetik aurrera berriko eskaratze dik ziklo berriari asira emango. Dio gula, astero-astero ere izango ditugula gure lagun kolaboratzaileak iak, ba, euren iritziak, euren ipunak ba, kontatzen eta gure ganatzen. Datorren asten, lehen goa? Lehen izango du. Mikel. Mikel. <laughs> Iazkoi nulaez musu hundu hundu bat eta gure eskerronik berona, Aitziber, Patsi, Munika, Nerea eta Alexi. Agurra gureta, kaixo-kaixo bat ezan berri, eh? Gatorre naren asten, Mikel berak aurkeztuko dugu bere Iar iragana, ozen eta minen zain has benitellerchun dike eh, Justin son eskaratzetik tarteko ba, bueno, musika denuri berak ematen zion aurtengo kantuare ha, ben, aukeratu beharko dugu ta hori ere sorpresakantu berria eskaratz tarterako hori da hastean atzokon misterioari ari dario errezitaldi saio musikatuan berarekin izan ginen eta, bueno, zerret politak prestatzen ari omen da, beraz? datorren larun gaten eskaratzetik tartearen asira berriro Miklekin <messizio> Eta gombita azta azkenanako ekaitz. Azta azkenan, hortiziko irakurre taldean elkartuko gara, e, Alberto Ladurna erana izango dugu lobinko idazlea, bere liburu bate izango dugu irakurgai azkeniko hilabetean, harrian nizua, eta berak idatzitakoak izango dugu solas gai arratxaldeko zazpietan, barrenak aurrekin. Bai, liburu berra da, intriga handikoa. errez irakurtzen duna, eta zer solastu emango duguna? Euskal literaturan eh modela beltzari BTE-tan eitzen den idazletako bat eta saiatzen gara eh ikasturtez ikasturte ma e, ba, bueno, horri ere kuku egiten. Aurten herrien mozoa Noelarekin asteazkenen Arratsaldeko 7tan eh ordizeko berena jaurien. Juan izango gara ta animatu irakurri da zu bertaratuta irakur ezpa da bertaratu urrengo hartzeko aukera politiko izango da Nire irakurtzalea da? Bai, nire irakurtzea asko gustatzen zait. Inglesezko liburuak ere duzu, eh, instituten ira liburuak eta agindutako bai. agindutako tatik kanpore gustatzen zaiz irakurtzea. Bai, bai, nahiz eta oraingo hontan inglesez ekarri liburuan gaztelera ze irakurtzen dituz eta euskaraz ere batzuk. Eh, uh -huh. e, aurkeztuko dituzu kantatuko duzun kantoa. Bueno, abestuko daena bestie Izarra kalean programa nabestu noen finalean bertan salaren kontrabestu nuen abestiak, entzazpiren bihotz, eta bueno, nahiz eta ez irabazi fase hori, ba, nio gustu eranago egin nuen aktuazioaz, eta bueno. Bueno, saioa irabaziko duzu. <laughs> e, Normalean ekaitz kontatu jozu. E, Piskal bildurtuko dugu azkeniko kantua bekin egin duguna agurtu eta gero kantu berriro osori jarri. Bialtiz <laughs> jarraian kantatuko zenuke? Bueno, ba, txeskatza <risa> da proma. Ez, min kantatu, min kanteta nahikoa botezer zure badigu, segururik ikuste entzun denuke na bi aldiz. Bueno, nekaitz, berak nahi a kantatu horrek esan Agur eta Kitxo eta aternestete arte eta askerre asko eta izateko zaiontxo. E, no, gaur nahi Martinezen modu dela artean gehiago ezagutuko nahi interneten ETB-ko weborrian ezagutuko zu eta baita blogean ere aternestetik e, aurrera. Nahi Martinez kantari Gaztepe asean nor gurekin izan duguna. Astea handean duen dopa sa, nusiputu logan eta datorren la lagun bat arte, Izan zori Aio, orain kantuan, Naya Martinez. Oho, oho, oho, oho, oho, oho. Biotz, biotz, biotz. Oh, oh, oh, oh, oh. Esa idaz du bihot Zer isiltason aitorre zinean Haz du nuen bihot Haitzen aoro itarazten zidana Esa idaz Ho oh, izan ditu heratzuna ho oh, gidan sazu beat beat beat itse berriz izan intzenumea bizitzaren fedares es ez ezkiena baita tua besterik izan eta Beots beots biotz naya eskerrik asko premieran orain utzi jo ikaz